коли німці програли війну, і спочатку заплакав, а потім заговорив. У тій могилці лежала Ганя, і жодної надії на її повернення, чи хоч би на життя у баби Катерини, не залишилося. Як і не залишилося надії у Лемка, за якого Ганя збиралася йти заміж. У неділю він згадував приємне – Париж і Прагу, часом Італію. Не хотів згадувати дім, бо це було також нелегко. Але дещо собі дозволяв. Тоді сидів на зборах. Польська влада в образі коротконового Лешика, з яким жили через межу, тиснула з усією сусідською ненавистю і дозволеністю людини, яка мала купу дітей, сверливу жінку і не була далі від містечкової корчми, постійно пошукуючи, до чого би причепитися. Один раз Лешик врізав йому в лице за те, що заступився за священника – Другого разу Лешек побоявся розпускати руки, але язикові свою волю дав. Саме посеред пристрасної промови Лешека, яка складалася із заїкань, пауз і поміж них жменькі дії слів, раптом відчинилися двері і війшов в місько. Із колодечками на город, перед якими вистрічувалися й командири. Лешек зблід і замовк. Збори знялися і рухалися у напрямку до Павлової хати. При брамі вічливо і розуміючи спинилися, аби дати прибульцю першому зайти додому після семи років відсутності. Баба Катерина мішала по для корови. Вона бачила тільки чорні кирзові чоботи і галіфе. Їй так набридли ці служиві на постої, котрі шастали по їхніх землях як миші, що на привітання добрий вечір хазяйко і на долоні, що простяглася, буркнула. «Добрий, добрий, у мене рука мокра». Мама, най буде мокра, прозвучало разом із якимось здогадом, блискавкою, розривом снаряда десь у свідомості, передчуттям хвилини, коли Бог сповнює найзаповітніші бажання. Вона захотіла осісти у спасенну темряву, але міськові руки їй не дали. Катерина часто говорила на самоті з Богом, забери мене, але він хай прийде. Їй було сорок сім. І виглядала вона майже старою жінкою. Всі бажання у її житті вичерпались, і в неї вже не було сили на інші. Вона ще пережила переїзд, побувши коло сина кілька місяців, аби йому не огірчили до кінця нелегкі години великої поразки, якою було покидання цієї землі на призволяще. Якби лишилася жити у волі, напевне, прожила б набагато довше. Там були лікарі, там був дім, котрий так просто не пускає – а так, одного пополудня, відправивши Орисю до когось із своїх і наказавши Павлові її берегти, нараз стисла ріжок перини і залишила його вдівцем, коротко зітхнувши наостанок. Дух холоду тонкого Ти боїшся рухатись у тому напрямку, де темнота невідання, де тебе не чекають, де підступно дише спресований час, де подільські міщани, підібравши поле, свит, юпок і сорочок, відважно перестрибують через калюжі, посковзуються по грязюці, набираючи через верх у вибоїнах від коліс, зрадницьки прихований гладенькою тванню, де мерзнуть ноги, бо той, хто в чоботях, то так ніби без, ліпче би їх зняти. Правдешня біда, мокрісінькі, всередині чавкає, Вгідлива рання осінь як розвезе, то немає й кінця краю. Де літо мигне, як божа ласка, і тішся ним лишень у згадках до наступного зела. Варсава стоїть під грушкою дичкою, де дощ не так ретельно їм жить. Хіба зрідка вдарить важкою холодною краплею у тім'я, аж мороз піде по шкірі, і думає. Прислуховується до себе, але нічого не відлунює йому із середини його тіла так, ніби замурували отой хід, у кінці якого блищав отвір, повний зеленосинього світла. Чистокіт з обсмаленими вусами крутиш головою і не знаєш, що з тобою сталося, нікуди тебе не веде, нічого тобі не хочеться, не прагнеться, не бажається. Так ні радісно, ні сумно, ні зайнято, ні порожньо, ні піднесено, ні огидно. Варсава знає, то підступає нудьга, лютий хитрий звір без форми і середини, найгірший, найважчий гріх християнський. Внизу по кривій дорозі метушаться люди, хто до церкви, хто на базар. Мурашиною вервечкою стікають у світ з цієї гори, так ніби сама гора спливає своєю живою субстанцією, як проколота.